Golo nausia gurekin goizuntan asteart guziz bezala egunon zuri? Egunon bai. Ala, egipuzkoara teramanen gehitu zu, aldundiak neuriak hartu behar izan ditu, asken urteetan basurdean kopuruaren emendatze azkagarekin ondorioak baitira, laborariak ere ahangura dira eta galde egiten diete neuriak jarditzatela. Haina, haundiak direnez kalteak eh, basurdeak sortzen dituztenak behori ikusiko dugu zurekin kolo. Bai, e, izan ere basurdea, bueno, animalia handia da, basati izan harren urde edo txerriaren lehenguzu denean oro jalea, ezta? Eta, bai, urtetik urtera gehiago arranguratzen dira baserritarrak, laborariak, izan ere joan den urtean mila zeireun basurde inguru eizatu zituzten gipuzkoan, baina bimila sortzireun inguru begizatu zituzten, eta xifra horiek historikoak gomen dira, bimila garen urtean bosteun basurde ere ezbait ziren izatu eta orduz geroztik gabe gora egin du eizak, eta lere populazioa em Eta nabarmen, eh? duela bi amarkadarekin alderatuta iruko itzabaita. Gipuzkoako basurdean, populazioaren kondua da bakarik edo zerbait orokorra? Ba zerbait orokorra omen da. Eh? Diputazioak, Gipuzkoako eh, foraldundiak, Espainiako estatuko datuekin alderatu ditu bereak, eta harri bada ere, duela bi amarkada urtean hogeita amar mila e, basurde izatzen ziren Espainiako estatu mailan anitz da hori, baina bimila amasean hogeita amar mila beharrean irureun mila e, izatu ziren ofizialki e, eta trafiko zuzendalitzaren datu diote nekaza algune eta mendibideetan e, sazpimila trafiko istripu eman zirelaiaz e, basurdek errepidea zeharkatzerakoan eraginda eh? beraz, e, atera kontuak. Ikusten busuten ez, duela hogei urte inoretzen kesu, baina azken urteetan kopuroa emendatu denez, basuetan ez normalment dute askijateko eta basurre talde edo saldoen Joanetorria etengabea da Gipuzkoan ere basuetatik hurbiltiren baratzetara hurbiltzen eh? dira likatzera eta basoautzi eta hirietara ere hurbiltzen omen dira Leheno, etziren hain usu ikusten, eh? basurdeak gierreiteko gipuzkoako irigunetatik urbilez? Hmm, bai, ez ba, eh? lehen egoizkal herrian, Nafarroa eta ziren gehien bat basurde populazioak, gipuzkoa eta Bizkaiarekin mugan noski, baina orain gipuzkoa barnekaldeko guneetan, eh? elgoibar, tolosa, irun, oiartzun eta bortzirietako mendietan Nafarroan ere, agertzen ari dira sarri, eh? irietatik uste baino urbilago. Joan den urtean, goguan baduzute, Ba, telebistan ere atera Donostiako intxaur rondon e, basurde bat dakatu behar izan zuen ertzaintzak. E, Iri gunean agertu eta pertsekuzio baten ondotik. Hala, beraz sigurtasun aldetik, da badela kezkatzeko basurdea lanierosa izaiten albaita. Baina, arazo ekonomikoa da iuriz laborariek jasaiten eta salatzen dutena, eta zen neuri hartu ditu gipuzkoko furuan lundiak? Hmm. Ba, neurriak hartu behar izan bituzte bai, eh? ez baita sojik baratzeak xautzen bituztela, e, segurtasuna hor da, bai? baina ikuilluetan sartu eta behien pentsua ere jaten dutela dio abeltzainien enbat sindikatuak, atera kontuak. Neurriak, bai, historikoki egin izan den bezala, eh? eizaren bitartez, gipuzkoan e, basurdetan dabiltzaten berrogei eta amairu eiztari kuadrilla badira, baina dioten ez, adineko jendea da, e, gaztek e, usuetara jotzen botelako gehiago, Eta hortaz, gipuztako foralduan diak, kuadrilla gehiago sortzeko baimenak onartzea aztertu badu ere, momentuz aurtengo eiza sasoia luzatu egin egindu. Eh? Normalki irailetik txailera zena, martxora eh, luzatuz. Eta kuadrilla horiek eiza baimena mantendu nahi, baldin badute, e? Eh? basurde kopuru minimo batekin kumplitio beharko dute. Eh? Eta horrela, batuzen irurteetarako jakinik kopuru minimoiek eh, emendatu dituztela. Esan beharrik ez dago, noski, honek eiztarien elkarteen eta animalien babeserako elkarteen arteko triskantzak eta ez ere ekarri bituela, baina hori beste kontua da.